Eldorado I. E. Rodriguez regényét felolvassa gépész. Tengeren túl napnyugatra aranyváros integet, hegyen völgyen által arra húz a végzetet. Eldorado hol lehet? Edgar Allan Poe. Első rész, Pizarro útja. Első fejezet, Francisco Pizarro. Az Úr 1529. esztendejében láttam először Francisco Pizarro-t. Akkor még nem sejtettem, hogy a híres Konquistador milyen nagy szerepet játszik majd életemben, és hogy sorson menthetetlenül összekapcsolódik az övével. Három éve voltam a királyi udvarnál, és a nagy felfedezések híre bennem is felkeltette a kíváncsiságot a távoli csodálatos országok iránt. Mexikó meghódítója, már di Vallier, ismertebb nevén Cortez, sokszor megfordult ebben az időben a királyi udvarnál, és ő felsége gyakran kikérte tanácsát. Hősiességéről legendákat beszéltek egész Kastíliában. Külsejében volt valami, ami a sasra emlékeztetett, talán inkább a nézése. Kortez is a teremben volt, amikor az uralkodó először fogadta pizarro -t. A király, vagy ha úgy tetszik a császár őfelsége, fázósan kuporgott a trónus viola színű homályában. Prímmel szegélyezett, sötét bársony ruhát viselt, inkább tudósnak vagy orvosnak gondolhatta volna az ember, mint sem uralkodónak. Őszes haja és szakála rendezetlen hullámokban vette körül sápadt arcát. Görnyetten és fáradtan ült a trónon, áttetsző, sárgás keze mozdulatlanul pihent a dúsan aranyozott oroszlán fejben végződő karfán. Pizárról letérdelt a trón előtt, aztán felegyenesedett és választékos szavakkal üdvözölte ő felségét. Jól megfigyeltem arcát, amíg beszélt, és első pillanatban határozottan ellenszemvesnek találtam. Hosszú szőke szakállal deresedni kezdett, A szeme hidegen és kifejezéstelenül csillogott. Nem gondoltam róla, hogy lelkesedni is tud valamiért, talán éppen ezért lepett meg mindjártunkat ékes szólásával. Az egykori disznópásztor, ha csak ugyanaz volt, minden esetre jól ismerte az udvar nyelvét, és varázslatos színekkel festette meg a távoli világképét. Hatalmas birodalom terül el Mexikótól délre a hegyek mögött, ahol a benszülöttek aranyal díszítik házaikat arany pohárból isznak és ahol az ezüst oly bőven található mint nálunk a vas vagy az ólom mondta befejezésül a király fakó kissé kipirult pillantása Korteszt kereste mi a véleményed a hallottakról mexikó meghódítója nem felelt azonnal Tekintetével Pizárót méregette, majd a trónusnak koronával díszített baldahinnyára bámult, mintha onnan akarná a feleletet leolvasni. Tisztában volt azzal, hogy egyetlen szóval eldöntheti Pizáró sorsát, és éppen ezért nem akarta válaszát elsietni. Minden esetre jó lenne, ha a szép szavakat bizonyítékok is támogatnák. Pizáró tapsolt. Az ajtókat takaró címeres drapériák szétváltak, és egy kis csoport tartott a trón felé. Büszketartású, díszesen öltözött férfiak voltak. Testüket finom gyapjú köntös fette, és lábukon aranypántokból készült sarut viseltek. Első pillantásra is feltűntek a súlyos fülbevalók, amelyek természetellenesen megnyújtották az idegenek fülcimpáit. Hajukon fekete gyapjúból font karika volt. Mellükön és karjukon nehéz aranyláncok csillogtak, és vezetőjük színes toldíszt viselt a fején. A díszesen öltözött férfiakat félmeztelen emberek követték, akik nehéz ládát cipeltek. Pizáró intésére a férfiak felnyitották a láda fedelét. Szinte hihetetlen, mi minden volt a ládában összezsúfolva. színaranyból készült edények, smaragdokkalékes karperecek és láncok, Ezüstfonállal átszőtt ruhák, aranyhegyű nyílvesszők és más fegyverek. A ruhákon különféle furcsa alakok, növények és csodálatos állatok pompáztak. Vörös és hófehér tollak valóságos erdeje került ki a ládából, de a legcsodálatosabbak mégiscsak a különféle aranyedények voltak. Némelyike fantasztikus szökőkútra emlékeztetett, de volt köztük olyan is, amely azokra a hosszú nyakú tömlőkre hasonlított, amelyekben a nehéz spanyol borokat tartották Sevilla és Granada környékén. Csodálatos, morajlott végig a termen az izgalom. Ezeket a szerény ajándékokat hoztam magammal Perúból, vagy ha a felséged is úgy akarja, új Kastíliából, mondta Pizárról. Új Kastília? morogta az uralkodó. Nem is rossz elnevezés. Ajándékait szépek, de mivel bizonyított, hogy nem csak kivételes ritkaságokat hoztál, hanem hogy az arany és az ezüst valóban bőven található az ismeretlen birodalomban. Hö, Panamában mindenki csodákat beszél arról az országról, válaszolta a konkvisztádor élénken. Arany és ezüst díszíti a templomokat és fehér palotákat, <há> Órákig mesélhetnék a roppant falakkal körülvet városokról és a napfényben szikrázó gólákról, amelyek az egyiptomi piramisokkal vetekednek. Nagy nép él mérhetetlen gazdagságban és jólétben. létben. Ötödik Károly kisé előrehajolt. Újjai halkan koppantak a trónus aranyozott karfáján. – És ki vagy kik uralkodnak ezen a népen? – Az inkák, felséges uram. – Kék azok? A benszülöttek szerint a napisten gyermekei. – Napisten? – Ráncolta össze a homlokát a király. – Ilyen istent nem ismerek. Mit tudsz az inkákról? – Hát sokat én sem tudok róluk – valotta a bepizárról. Azt beszélik csodálatos palotában laknak, és nagy hadsereget tartanak. – És hogy akarod őket legyőzni? Azt hiszed, a mexikói csoda újra megismétlődhetik? Hát, én csak annyit tudok, hogy néhány merész ember sok mindenre képes. Engedét kérek felségettől egy expedíció megszervezésére. Mindössze egy hajóra volna szükségem, és kétszáz emberre. Ha? Mi a véleményed? fordult az uralkodó Korteszhez. Az ajánlat minden esetre megfontolandó, hangzott a válasz. A király bólintott. Helyes! Néhány nap múlva tudatni fogjuk híveinkkel elhatározásunkat. Ötödik Károly felemelkedett helyéről, és bizonytalan léptekkel lejött a trón lépcsőjén. Az alabárdos őrök kemény, csőrenő mozdulattal vas szobrokká merevettek. A környed hátú fekete ruhás ember, akiben Castilla a királyát és a német nép a császárát tisztelte, éven fabottyára támaszkodva botorkált a kiárat felé. Olyan volt, mint egy szerzetes, aki cellája felé indul. Sötét árnyék a lomhán, és eltorzultan kúszott utána a mozaik padlón. Három héttel később az uralkodó aláírta azt az okmányt, amelynek értelmében Francisco Pizarro lesz a meghódítandó Peru kormányzója évi egymillió dukát fizetéssel. A konquisztádor olyan jogokat nyert, mint annak idején Cortez. Engedét kapott erődítések és várak építésére, viszont kötelezte magát nagyszámú tartására. A koronatanács kijelölt néhány szerzetest, akik arra voltak hivatva, hogy a benszülötteket megtérítsék. A királyi okiratban két pap neve is szerepelt. Az egyikben régi tanító tanítómesteremet tiszteltem, és ez a körülmény is hozzájárult ahhoz, hogy csatlakozzam Pizarro expedíciójához. A hírnév és a várható zsákmány nem csábított, sokkal inkább a kíváncsiság. A konkvisztádor engedélyt kapott, hogy embereket toborozhasson Sevillában és Toledóban. Pizarro értette a módját, hogy híveket szerezzen magának. Ékes, fellengző szavakkal beszélt az aranyországról, és ha jól emlékszem, valami Tumbek nevű várost is emlegetett, ahol állítólag aranyjal és ezüsttel borított paloták vannak. Sok szó esett egy Almagro nevű emberről is, aki Panamában készítette elő az expedíciót. Almagro neve egyébként a szerződésben is szerepelt. Ő felsége Hidalgo címet engedélyezett neki, és őt szemelte ki Tumbek parancsnokává. Rajta kívül még sok érdekes nevet olvastam a királyi pergamenen, de ezekről majd máskor írok. Pizarro három törvénytelen testvére és a törvényes származású Hernando is csatlakozott az expedícióhoz. 1530. január 15-én indultunk el ő két kétárbócos vitorlásán a Pálosi kikötőből, hogy Panamába hajózzunk. Az útról nincs sok mondanivalom, Semmi olyan különös esemény nem történt, ami érdemes lenne a feljegyzésre. Örökké csak a ködös, baljóslatú tengert láttuk az ólomszürke égbolt alatt. A rossz idő az egész út alatt változatlanul tartott, és örültünk, ha néha néhány órára kisütött a nap. Elvétve halakat fogtunk, és utazásunk nyolcadik napján a matrózok a fedézetre vonszótak egy sokkarú furcsa élőlényt, amely a horgonyláciba kapaszkodott. A szöny karjait vagy csápjait egyenként kellett levagdosnunk. Csúnya, merett szemét sohasem fogom elfelejteni. Valverde barát, aki régi tanítómmal Gáspár de Kárjevált együtt velünk utazott a hajón, azt állította, hogy olyan szörnyek is élnek az óceánban, amelyeknek körül levezéséhez fertájóra is kevés volna, és az állatokból kinyúló csigaszarfhoz hasonló karok vastagabbak a legnagyobb hajókárbócainál, és egy hatvanágyos fregattot is lehúznak a mélységbe. A szerzetes leírását túlzottnak találtam, annál is inkább mert Valverde Páter megjósolta, hogy találkozni fogunk a hírhet tengeri kígyóval, de ez a találkozás elmaradt. Kétszer-háromszor repülőhalakat is láttunk, amikor kisütött a nap a végtelen tenger fölött. Olyan gyorsan vágódtak ki a vízből, mint a szövetet áthasító késpengék. Megvillantak a fényben, csillogtak egy pillanatig, aztán újra eltűntek a kék mélységben. Sokáig emlékezetes maradt számunkra a megérkezés a panamai Santa Marta kikötőben. Itt kaptam először ízelítőt abból a csodálatos forró égövi világból, amely később annyi éven át otthonom volt. A napsugarak aranyhálója táncolt a vizen és az égbolton. Hajónk lassan úszott a part felé, csónakok nyüzsögtek körülöttünk, és a kikötőben nagy tömeg össze. Először azt hittem, hogy az emberek pizárrót akarják ünnepelni, de egyetlen kar sem emelkedett üdvözlésére. A konkvisztádornak csak kevés barátja volt, és azok is meggyűlölték, amikor kiderült, hogy számukra a királyi okiratban nem biztosítottak megfelelő tisztséget. Sötét tekintetű férfiak nyitottak utat a parton, amikor Almagro háza felé indultunk. Az igazságnak tartozom azzal, hogy Almagro igen jó benyomást tett rám. Jóval idősebb volt, mint Pizarro, Szakállas arcát mélyredők szántották végig, bozontos szemöldökében és hajában sűrűn csillogtak az szálak. Félszeme hiányzott, de megmaradt félszeméből becsületesség sugárzott. Később azonban megtanultam, hogy sok tekintetben épp úgy indulatai rabja, akár csak Pizarro. Ritkán láttam emberi arcot annyira eltorzulva, mint az övét, amikor megtudta, hogy mindössze egy várkapitányságot szántak neki. A két erős férfi csak nem őrre ment, és csak közös barátaik akadályozták meg őket abban, hogy egymás vérét ontsák. Almagro minduntalan széles pallósához kapott, és Pizarro is többször dühösen markolta meg kardját. Ezekben a sorsdöntő percekben néhány olyan férfit ismertem meg, akik később nagy szerepet játszottak Peru meghódításában. A tapasztalt Bartolomeus Ruiz és a görög származású Pedro de Candia mindent megkísérelt, hogy a két férfit kibékítse egymással. Nem volt könnyű a dolguk. Álmágrót különösen nehéz volt lecsillapítani. Végre sok húzavona után létrejött a megegyezés, amelynek értelmében Pizarro megígérte, hogy a meghódítandó ország egy részét átengedi barátjának. A tárgyalás alatt alkalmam volt megfigyelnem azokat az embereket, akiktől új Kastillia sorsa függött. A csontos arcú, tekintetű Hernándó mellett gonzáló ült, a vezérleg fiatalabb öccse. Fiatal arcán erély és bátorság tükröződött. Férfi volt a szó legnemesebb értelmében. Antik hősnek is beillett volna hullámos, gesztenye színű hajával és alig pejhedző bajuszával. Bárta Ruiz ravaszarcát mozgékony és finom ráncok pókhálója vonta be. Erősen kopaszodott, és kiálló pofasontjával azokat a mongol fajokat juttatta eszembe, akiket 5. Károly kíséretében látta egyszer Madridban. Pedro de Candia is éppen olyan férfias ellenség volt, mint Gonzalo. Róla mintázhatták volna meg a sárkányölő Szent Györgyöt, vagy akár Perzeuszt, aki legyőzte a tengeri szörnyet. Széles homlok, egyenes orr és erélyes áll, jellemezte leginkább a görög lovagot. Szeme erősen, szinte gyermeki kíváncsisággal bámult a világba. A hosszú asztalnál még vagy tíz férfi ült, a sápadtart szubdoréjána, az elhízott Hernando de Luque, és még sokan mások. Amikor végre megkötötték az egyességet, és kifelé indultunk, egy ifjút pillantotta meg az ajtóban. Feltűnően hasonlított álmágróra. Összenőtt szemöldökei baljóslatú és melankólikus vonást kölcsönöztek büszke fiatal arcának. A fiam mutatta be a házigazda. Pizáró az ifjú vállára tette csontos kezét. A gyár sokat mesélt rólad, hallom értesz a kartforgatáshoz. A fiatal nemes arca kipirult. Apám tanított vívni. Akkor jó mestered volt, bolintott Pizarro. Örülnék, ha te is elkísérnél bennünket az útra, vagy utánunk jönnél atyáddal együtt. – Fiám természetesen velem jön! – vágott közbe Almagró. – Vagy talán túszra van szükséged? A két férfi tekintete összevillant. Pillantásai úgy keresztezték egymást, mint a villogó kartpengék. De még a konkvisztádor tekintete hideg maradt, addig Almagró szeme izzott, mint az eleven parázs. – Miért gondolod, hogy túszra van szüksége? – kérdezte Pizárról. Esetleg azt hinnéd, hogy nem akarok a csapatokkal utánad menni? Hát erre nem is gondoltam, mondta Pizárról őszintén. Bizonyosan el fogsz jönni, és eljönnek majd mindazok is, akik kíváncsiak az aranyország csodáira. Két hét múlva befejeződött a toborzás a gyarmatokon. Az emberek közönye meglepett. Pizarro száz embert hozott magával Kastiliából, és csak nagy ügyel-bajjal tudta a többieket összeszedni. Pedig az aranyjal és ezüsttel átszőt ruhák, drágakövek és más kincsek, amelyeket Pizarro első útja alkalmával zsákmányolt Peruban, mindenkit meggyőzhettek az aranyország létezéséről. Az emberek megbámulták a dió maragdokat, a pompás égszereket és fegyvereket, de a veszélyes útra mégsem szívesen vállalkoztak. Egyesek legendákat beszéltek az ismeretlen ország zord klímájáról és a benszülöttek kegyetlenkedéséről, és olyan színekkel ecsetelték a hódítókra váró nélkülözéseket, hogy a szerződtetett emberek közül is sokan kereket oldottak. Végre mégis elérkezett az indulásnapja. A panamai templomban Valverde atya megszentelte zászlóinkat, és 1531. január 1-én három hajóval elindultunk a kikötőből. Ünnepélyes pillanat volt. A kikötőben elsütötték az ágyúkat, és a hajók ágyülövéssel válaszoltak az üdvözlésre. A kékes lőpor füstben egy pillanatra elmosódott a páncélos lovagok és tüzérek alakja. Csak sejtelmesen csillant meg itt ott egy vért vagy sisak. A félmesztelen, izmos matrózok felhúzták a horgonyláncot, és a vizes vasmacska nagyot koppant a fedélzetem. A fő árbócra felkúszott Kastillia lobogója. Hajunk gyorsan távolodott a parttól. A kikötőházai mindinkább összezsugorodtak, és rövid idő múlva már csak egy elmosódó sáv jelezte a partot. Pizáró egyenesen tumbekbe akart vitorlázni, de a viharok és a köd meghiúsította a szándékát. Tíz napig bolyongtunk a nyílt tengeren, anélkül, hogy földet láttunk volna. Sokan már abban is kételkedtek, hogy valaha is partot érünk.